Och välkomna till Pomberpod med mig, Jesper. Och Albin. <laughs> låter utmattad. <laughs> jag är helt slut i gruppen. Ja, oh, det är skönt. Oh, skönt. Det ska kännas att man lever, eller hur? Nu, nu är gången. Livet. <laughs> Vi lanserade hemsidan förra veckan, pondepodd.se, för er som har missat det. Jajamän. Där går du att lyssna... Direkt på avsnittet bara in player Du behöver inte ladda ner någonting eller så Utan det är bara att köra För jag som kanske inte är Inget fan av iTunes Jag har några vänner som inte gillar iTunes De som har iPhone och Kanske tycker det är krångligt på Android Den är väldigt mobilvänlig sidan också De gillar det... inte iTunes men de har iPhone Ja Vet iTunes är inget måste Nej jag vet men det, det... Ja. ja Nej jag vet inte jag, jag tycker också det är konstigt att folk är anti-iTunes det, det... det känns som att de går hand i hand Ja, det är ju det är en nyckelprogram till Iphone, det är det ju. Kunna lagra filmer, bilder, säkerhetskopieringar utifrån det skiter sig med mobilen. Ja. Mm. Så Nej, men det är, så då är pondepod.se enklare och eh, snabbare, ska jag vilja säga. Ja, simpelt. Simpelt, och vi har ju precis också startat en Facebook-sida där ni kan ställa frågor, eller ge feedback. Ja precis Eller bara om... diskutera avsnitten det får, det får jag nästan vad ni vill på den sidan <laughs> Ja men att, Alltså om det är någonting som Om ni vill Höra våra tankar kring någonting Något ämne eller vad som helst egentligen mm. Så är det ju eh, Bara skriva där Om det kommer följdfrågor så är vi öppna Oj oj det är nu, är det, nu är det gumball utanför Nu abben. är det drift utanför mig ja, ja Fast to furious oh, Vin Diesel kom in här nu Oj <laughs> Bb. Paul Walker då? Nej, just ja. Åh. Oh. <laughs> vet du vem som inte har sett Fast and Furious Nej. Paul Walker. <laughs> Dude. Ja, oh, förlåt. Tillsyn. Jag oh. oh. <laughs> vet inte. Tillsyn kanske. Nej, du kanske inte. Nej, jag vet inte. Man ska, man ska kunna skämta om allting. Det beror på vad skämtet är. Det är, oh, min, det oh. är min tes. Ja, oh, eller hur? Ja. <laughs> <laughs> jag har funderat på en annan grej I veckan mm. Och det är eh, Fobier jag har, i, Ibland får jag här Tankeställare i allt när jag kommer hem på kvällarna Och när man lägger sig i sängen Då kan jag stira i taket i några minuter och Det är då jag kommer, kommer tänka på att De där jävlarna kommer snart igen De som jag är li, livrädd för Jaha Det är det äckligaste jag vet Alltså jag blir äcklad när jag ser det här djuret som jag har fobi för. Och Aha. det är just nattfjärilar. Asså, de är så vidriga. Alltså jag, jag vet inte var det vad det, det kommer från heller. Det är inte rotat i någonting. Det är inte att jag har varit med någon ja, man kan inte kanske vara med om någon man att se en stor, stor nattfjäril. <laughs> ja, det. <eller>? Nej. <laughs> Nej. Men alltså det finns ingenting man kan bli så här traumatiserad med, med nattfjärilar. Men ja, det är någonting med, med dem Som är som liksom, de är envisa För om de sätter sig på rutan mm. Nu bor jag Några våningar upp, men Man har väl sett någon jävel ibland sitta på rutan och lura. Då Går man fram dit så ska man liksom Knacka bort dem så här. Nej, sitter de kvar? Nej, den går inte Den går inte, Vi aldrig av med de jävlarna Så kommer, när de väl kommer in, vet du, då ska de flyga upp i fejan också Ja oh. det, det är som att det är typ en blandning mellan en insekt och typ ett pälsdjur. De, ja. de har ju som liksom hår på sig. Hår över hela kroppen. Och så, så är de så här... Vad ska man säga? Jag har försökt att vifta bort dem någon gång. Då har jag fått en jävla typ puder från vingarna de har på fingrarna. Oh. Va? Ja, jag vet inte vad det är på dem. Det känns som att de har typ en lager av damm på vingarna. Det är en defensmekanism. Ja, det måste ju vara det. Nej, men det... är, oh. Ja, det är gåsskydd, eller vad jag Ja. Tupp <laughs> som... ja men, jo, men de är ju de så jävla håriga på de vissa. var typ på vingarna och liksom det, det känns som att det inte går ihop. Jag tycker det är en irrationell, oh, irrationell eh, fobi också att ha. Ja. För, för jag, är inte rädd, jag är inte rädd för någonting något annat djur, vad jag kan tänka mig så här. Och inte, det behöver inte vara djur heller. Det kan ju vara fobi för trånga utrymmen eller fall det är nu är claustrofobi och sådana saker. Claustrofobi, ja. ja. Men alltså, jag, jag typ, alltså jag har ingen fobi för nåt typ... Alltså jag hade fått någon fobi för nåt djur eller insekter och sådär, hade jag inte. Nej. Men det var typ, jag kommer ihåg, när jag var yngre, då såg jag en dokumentär på Discovery. Och så var de typ <laughs> så var de bomber så här, om Atombomber och liknande mm. Så snakkar de om att det var en atombomb Som var jag vet inte hur många megaton Som kunde Men de snakkar om att vi kunde spränga jorden Typ tio gånger om och Jag vet inte hur gamla var då Sju, åtta kanske Då var det en Och liksom Jag trodde att bara nu, nu kommer bomberna Nu faller de i någonting som helst <laughs> Och liksom, jag trodde att vi skulle spränga spränga jorden Tio gånger om oh. Alltså det är det skulle ju jag vet inte om man skulle samla all allting vi har eller så jo, men alltså, det, alltså, det finns ju så mycket könvapen som vi kommer ja. spänna det, är är lite det är lite läskigt när man tänker på det jo precis men typ om med, när jag var så var det typ en tredje bärlskrig som ut och bara och med alla bomber som vi har idag jag mm. tänkte bara ja, hej då så vi har i krig ja precis och det är som de som skulle överleva får leva i typ vinter liksom bara. Ja, precis Roligt men sen kommer jag också ihåg att eh, Alltså jag har alltid tyckt om att bada och simma Jag och det, det älskar att bada och simma så eh, Men då, min mor och morfar De, har, de bor i Dalarna ute på landet mm. Eller ute på landet De bor i några mer ute för eh, Och så har de stort hus Och så är det en sjö precis i närheten så vi alltid brukar bada vid Ja. Men då, det, är, det är ganska grumligt vatten. Så man ser inte botten, Man ser nästan ingenting om man liksom dyker ner i meter. Uh. Ja men då är liksom, man bygger upp liksom bilden i, i huvudet mm. om att det, liksom, att det är någon fisk som kommer. någon stor fisk som kommer och ska, <laughs> och ska ta en på benen. Liksom, alltså ja, visst, den tagen ton. i benet och bara dra ner den. Ja. Alltså, man har det i huvudet och man säger oh, nej. Det är som att någon försöker, Det är ungefär som att man springer. Och så det känns som att någon försöker ta honom i nacken så här, Liksom att någon, någon jagar den och, och är nära på att ta en i nacken liksom Ta i nacken? Ja men typ Har du aldrig fått en känsla att om du springer eller går eller vad som helst Så, det känns, så känns det som att någon är bakom dig Och försöker komma kapp dig Och är liksom så nära att få tag i dig Att de liksom kan nästan nå nackhåren. Alltså Menar du, att, menar du att, det är någon, att du vet att det är någon som springer bakom dig Eller att du bara får den känslan? Nej man, att man får den känslan att någon oh. är skitbak... Att någon jagar någon en och är fan... Bakom är <laughs> Ja. Men att någon är bakom dig skitnära. Som är nära på att få tag på dig. Man får Nej. den känslan. Nej, det, det låter nästan som att det skulle vara relaterat till mörkerrädsla nånting. någonting. Va? Mörkerrädsla? Ja. Alltså, rädd för mörker. Alltså, om du ute går på kvällarna själv någonstans. Ja, men jag som att man tror att man ska hoppa fram till buskarna. Ja. Ja! Ah. <laughs> ah. <här> men alltså, är det MC-träffet för mig nu, eller? <här> nu är Hälsa Injus och hälsa på. <här> ja. Fact for life och hela ligan, känns det som. Nej, men oh, det ser så mycket ljud. Ja, det är ju lyhört som jag hör. Fortsätt. Ja. Um, nej, men så då, alltså, att någon, skulle liksom komma och, någon fisk skulle komma liksom upp under vattnet och bara dra ner den. Mm. Men det var, det var bara så, liksom, för de, det fanns en brygga som gick ut, ja, jag vet inte, sju meter. Och sen eh, svängde den till höger, så det gick liksom att gå i en halv fyrkant liksom, ut på bryggan. Oh. Och på insidan, liksom mot... Där känns det okej. Okay. Där var det liksom inget där var det ingen fara. Ja, ah, precis. Det, alltså, man såg i botten där också, men sen man dök under bryggan jättemycket och sådär. Ja, det, var, men, det så, vågade jag aldrig göra faktiskt. Alltså. Nej, för att jag, då hade jag en känsla av att jag skulle... Sticka upp huvudet under bryggan och inte veta vilket håller jag ska ta vägen åt. Ja. Så det var, det, var det var, I början, så när man var mindre, så var det liksom... Då, då kändes det som att man... Tänk om jag i huvudet i bryggan och så sen bara... Sjunker till botten. Mm. Men, men om man kom, i alla fall när man ut, var utanför bryggan och man simmade under och så utanför. Mm. Då var det helt sjåsvart. Då såg det liksom inte botten när du tittar rakt ner. Nej. Och det Sen man så här. Ja, nu kommer två käkar. Vad tar ta den. <laughs> den ja. känslan man måste åh nej nej men jag jag jag, jag har typ inga jag har inte krasa förbi det är inte om det inte typs extremt ja oh, det mm. finns en på 12 km förbi det finns en bild på på min farsan när är i lumpen ja mm. eh, jag tror de skulle jag minns inte exakt vad de skulle göra men de kröp alltså i i ett rör ner i marken eh, mm såg ut som ett äh, ja typ inte inte kloakrör men alltså det var, det var så mörkt i röret i alla fall alltså så här mörkt och så var det rande vatten i mitten och, ja. och, och det är så det är alltså det är så trångt så att du, du, kan, du kan inte vända dig om och, och liksom byta håll. Nej, Utan nej, okay, du jag du, ja, vill ja, bara, ja. du vill bara Kripa framåt och framåt och framåt tills du, tills du är framme. Mm. Men då finns, finns det en bild när som någon har tagit på pappa bakifrån han, när, han försöker, när han försöker titta bakåt Jaha. Man ser ju typ bara en ögat på honom För att det är så trångt Den bilden eh, får, får jag lite här obehagskänsla av För det, det är någonting som jag, jag inte skulle kunna klara av Tror jag, rent psykiskt bara Nej, alltså, När jag tänker klassifrån så tänker jag typ Insträng en in grotta typ. ja, Eller den här klassiken Att väggarna åker emot varandra Ja, precis men typ, alltså, alltså, det värsta är, det, det är att man, om, man, om du kryper ner ett hål i ett berg typ, och, så, och sen blir det fast uh, där uh, då, då, sån, då är jag klaustrofobisk Om man tänker sån här, extremt alltså, du, du får plis, precis plats Ja. Uh, du vill du, du, typ så blåsa ut luften i lungorna För att kunna åka ner där Ja, precis Sådana hål Det, det fattor... finns ju en film Vad heter den? Är det När de är under vatten i, Under dem Sanctum. Den är ja. riktigt läskig att kolla på ja, Om man är klassofobisk, ja. Ja, <laughs> verkligen. Och så ska han simma ut i slutet. Där och så liksom, har han ingen liksom, syre kvar. Så han måste suga ur luftbubblorna liksom i taket på grottan. Liksom ja, här. precis. Luftfickor liksom i mm. grottaket. Ja, precis. Ja, då, om man <laughs> om är klassofobisk, så är det, det är inget film. Men då, alltså. Shit. Den filmen var bra, kom jag ihåg. Okej. Nej, okej. Okej. Ja, det var, okay. <laughs> var, okay, var, var okej. Det är okej filmen. Så man ju åker. Ja sit att på mig och några andra fober jag vet inte. Det är, det är väl den det är, nog den. det är nog den värsta jag har. Ja. Topp tre i alla fall. Ja. Jag, jag, jag har, jag har ingen liksom, Jag har inte problem för att så här, rädd för från djur eller någonting så. nej Faktiskt inte. Det är ju typ. Det är liksom om, man, om, man typ, om jag kollar om jag ska kolla på Discovery eller vad det nu än är om. Till exempel djur, då Mm. Och så ser man nånting så här: bara, det här är den giftigaste spinden eller det här är det farligaste det rovdjuret. Jag bla, bla. Mm. tänker man så här: shit fan, fan vad liksom. Men sen: sen åh, här har vi några apor. Jag hatar att de har glömt bort det andra. Så det, då tänker man inte mer på det. Nej, eller, faktiskt inte. Har du tänkt på det? att De använder det ganska mycket i, i filmer typ, för typ 20-30 år sedan. Då hade de ju typ ormar och spindlar som att det var liksom läs så skrämselgrej. Jag, jag kommer tänka på det nu i exempel Indiana Jones. Åh, oh, oh, ja precis. That home Ja, hej snakes. Han har han avsky ormar så han i ett rum fullt med ormar. Ja. Oh. <laughs> Men också spindlar och grejer. Ja. Oh. Och även är vad heter de Marion heter hon så? Nej. är Indiana Jones. Ja, vad heter bruden? Ja, uh, uh, uh, Miriam Eller Mary eller? Någonting sånt där Ja, uh, Hon ska stoppa in handen i, i ett hål i väggen Och vrida om en knapp En spak eller vad det är. Ja uh. Och därinne är det sjukt mycket Konstiga djur Ja uh. Riktigt vidriga Stora jävla skalbaggar Och det är Som vandrande pinnar på Som har blivit muterade Ja, <laughs> uh, just det uh. Riktigt vidriga djur uh, som, Vad heter de här pinnarna Som är så jävla håriga är det Tarantuela, tarantella. Tarantella. Mm. Ja, de är inte jättemysiga. Vissa av de spindlarna nu har jag vetat för att jag har sett det här på några jävla Discovery Channel när man har haft urtråkigt. Då kan det vara skönt att kollslöja. Titta på det. Så är det en typ av spindel som slår sig själv med bakbenen på skärten På den här stora delen. Jaha. Så det flyger hårstrån upp i ögonen på, på människor som försöker plocka upp Fan. Försvarsmekanismen vet du. Shit. Det var lite coolt ja, Fan du... fact under det kids Ja eller hur <laughs> Men du har, har du sett den här bilden på, på den här grodan Som är genomskinlig Nej det, de, jag, vet, jag vet inte om jag, jag, jag läste det någonstans men jag vet inte om det är sant Men att det var en Man, man har ju det där rykten om att de hittar nya raser Och sådär Nya sorters djur mm. varje Nya arter. dag. Nya arter, ja precis. Arter. rasen. <laughs> Nya, arter. Nya arter var varje, jag trött, varje dag. Mm. Eh, och så, men då var det en bild på en, på en groda som är, ja det kan vara photoshopad, jag vet inte, men jag, tro, <laughs> jag väljer att tro på det. Eh, den är genomskinlig. <laughs> alltså, man, man ser organen in i grodan. Ja, men, det skulle mycket väl kunna vara... på och det, alltså, det var det var ingen padda, utan det var en liten liten groda. En fet padda. Ja, Right. man det var en jätteliten groda då. det är Ja, det kom, vi kommer kommer på grodriket då. Ja, grodriket. Ja. Nej, men jag tänkte boxa på att nu när du pratar om det där. Så han, nu, det har varit på sidospår 3000 här, Men jag tänker det finns en groda som kryper ihop höll jag på att säga. Han fryser liksom Kroppen Han typ låser alla leder Så kan han bara rulla iväg Som en jävla boll <laughs> så. Bara studsa ner från ett berg gör han på en video för då, då håller han paket upp för ett litet, litet berg Eller litet berg Nu är det Jag för Mount Everest Basecamp Nej <laughs> En, vad, som, vad som är ett berg i en, i en grodasögon. Kulle. En kulle. Sen när han kommer upp till toppen så ser han benen på en spindel som precis jättar över. Då fryser hela kroppen och blicken på. Så bara släpper han taget och så bara börjar han rulla neråt. Det är också en försvarsmekanism då som gör att han kan snabbt försvinna ifrån sitt eh, sin eh, sitt, vad heter det? Hunter. är Jägare? Ja, tack. <laughs> The hunter lost his prey Säger så då Ja, ja. <laughs> Jag kollade också på eh, Vad heter det Jag kollade på Du tipsade mig om en tv <coughs> försäkta, Om en tv-serie för, för några vecka sedan Ja Det fick ju bli Daredevil då Som Netflix-egna eh, Nej förlåt Marvels egna som de har släppt på Netflix menar jag Ja, det är Netflix-serien tillsammans ja, med Marvel. Tillsammans med en, en collaboration mellan de två. Och jag måste bara säga att jag kollar på många avsnitt. där, 13, va? Ja, 13. Och det är så jävla bra. Det är nog den bästa tv-serien jag har sett på länge. Ja, Sack. alltså det, jag tycker att det är av, en av de bästa grejerna Marvel har gjort. Ja, det är det. Definitivt. Eh, I alla fall, för det, det finns, jag känner ingen tv-serie som... Som jag har sett som toppar. Eller som hamnar i särklass med den här. Nej, precis. Så. Det, är, det är inte det här typ det här, När det är Netflix så är det inte den här klassiska tv-formen heller. Liksom att Nej. När de är tv serier liksom, Då måste de tänka så här. Ja, det är, ett avsnitt är 40 minuter. Det är 20 minuter reklam. De kommer ha två eller tre reklamavbrott. Så då måste de, tänka, då måste de liksom tänka så här. Vi öppnar starkt och sen måste vi skynda, skynda, skynda, skynda, berätta, berätta, berätta. berätta reklam. Mm. Så kommer jag tillbaka till reklam. Berätta, berätta, berätta, berätta. berätta, berätta, berätta reklam. Och sen så hela tiden. De måste, de måste liksom att bygga upp det och sen att det blir som en liten cliffhanger vid reklampausen så att man inte byter kanal under reklamen. Ja. Men, men Netflix då, där är ingen reklam. De vill inte tänka så. Så det är det som att. Där de poserar ni som en 13 timmar lång film i princip. Ja, faktiskt. Och det är liksom så här. och liksom... Och, ja. och historien bakom karaktären också. Jo, precis. Det är bakom bakgrundshistoria på alla karaktärer. Liksom, man, man lär känna alla på... Det var jävligt intressant hur de löpte faktiskt. Ja och liksom, Det var skit skitsnygga actionscenor. Liksom. Det, såg, det såg inte ut som tv-serie utan det var mer typ, filmbudget. Ja, det kändes. Det kändes. Eh, för, för jag efter vissa avsnitt så som var jävligt bra de som stod ut, då efter avsnittet slutade så gav jag från mig ett ljud För att jag var så exalterad Ja Jaha. typ trumma med fingrarna på bordet Eller så bara oh! <laughs> Jag bara shit du måste kolla på nästa avsnitt Ja för, för det var liksom att <clears throat> eh, Första avsnitt Vart man inte hooked Vart inte jag det Men liksom, det var ju fortfarande bra Men alltså det mm. var inte hooked Men sen eh, avslutningen på säsong Eller jag säga på avsnitt två Säsong två Ja, det är släppt sen. Ja, fortsätt. Ja, på andra avsnittet. Avslutning på andra avsnittet. På andra avsnittet yes. Då är det en fight-scen som är inspirerad av Oldboy. Om man har sett Oldboy så vet man vilka jag pratar om. Ja, oh, den är så bra, den fight-scenen. Eh, grejen med fight-scenen att det är en tagning och den, de slåss i en hall i ungefär fem minuter utan att klippa. Eh, och i Daredevil så är det ungefär samma sak. att Det är en kamera som åker genom en hall och han går in i ett rum och börjar slåss Uh, kommer någon en i rummet typ Ja, kameran åker liksom inte in efter honom i rummet Utan den stannar utanför och så hamnar de i slåss Sen helt plötsligt så flyger en kille ut genom dörren uh, Så kommer killarna från, and, från rummet bredvid Och börjar springa in och ska göra slåss Och de klipper liksom aldrig uh, Och Den fight senare var så jävla snyggt äh, Snyggt gjord Och mm. liksom vad så jag snyggt gjort Så man satt liksom efteråt att bara Shit, det här är Riktigt bra uh, Och och sen liksom för att han, han gör det för att han ska rädda en pojke Och han är ju mm. Ja för dem som Kanske borde förklara för dem som inte har någon aning Om vad är. det är ja, Jag ju... tänkte vi kunde berätta origin story Alltså vad, vad är det som har hänt Och hur, hur han fick den där Ja för det, det är en superhjälte från Marvel mm. Ja som Avengers Från det universumet Och mm. eh, Matt Murdock Heter han som huvudrollen då Och han är advokat Men han är blind han blev blind När han puttade undan en gammal man När han var tio års tioårsåldern Från en lastbil Han räddade honom Men ja. då på den här lastbilen så var det kemikalier som han fick in i ögonen Och han blev blind av det mm. Men hans andra sinnen förstärktes Liksom Enormt ja. så att han, han, har, han kan höra Hjärtslagen på människor Och höra liksom om de ljuger eller inte Om pulsen går upp och ner mm. Och att han han känner liksom han kan känna ja, i princip vad som helst och att han han har liksom som ett, som ett radarsystem i princip mm. och att han är liksom och sen är han akrobat i princip då ja, han är väldigt flexibel måste jag säga ja, och så det är hela grejen är att han, han är ju blind men han är ju han är ju inte blind egentligen då Nej, inte helt. Alltså han, han är inte helt blind, om man säger så. För er som har sett Matrix, jag vet inte hur många som har gjort det, men det, man, det, det han ser, Matt Murdock, i sina ögon, det är ungefär som vad ni och ser när han har bivit av med ögonen i tredje filmen. Spoilers? Ja, ah, typ. Jo, men han ser ju någon no brinnande liksom värld. Han ser bara liksom det ja, är In, inte, han ser inte ju, så detaljerat men han ser ändå konturerna på runt ett huvud då, liksom. Ja, han, han ser ju typ så Värmen på. Värmen, grejer. precis. Ja. Så att han ser ju kablarna och när han är ju maskinstaden i slutet på tre. Och att ja, han, han ser ju värmen med alla kablar och maskiner och eh, hela den grejen. Så det är, det är lite åt det hållet. Lite åt det hållet kan man jämföra med. Ja. Men sen ser den. Liksom, de, de klipper tillbaka lite grann från hans barndom om hur han blev av med synen eller game. Det är inte så mycket fokus på det utan det är mer eh, att ja, han gick, eh, han var blind och han, han är son till hans pappa var boxare mm. och liksom The Devil Murdoch liksom, en kille som togs mycket stryk men han, han klarade mm. så han kom liksom från boxarfamilj och att han trä och sen gick hans pappa bort när han var ung och sen började han, började han ju träna då, och träna upp sina sinnen och att bli ännu starkare. Mm. Och sen nu så har han serien börjar med att de har, de har precis gått ut liksom och utbildade advokater och, och så har han och hans kompis Foggy startat egen advokatbyrå. Yes. Eh, och sen så är det ju Kingpin då, som är liksom det är ju där det är hos om man säger så. Ja, oh, det är det verkligen. Och han är ju liksom eh, Mafiabossen mm. eh, som försöker liksom. Han är mannen bakom alla all kriminalitet i princip. Han har alltså. Han, han mutar exempelvis poliskåren så att han har folk som jobbar åt honom inom det, polisen internt, eh, inom media. Eh, you name it. Alltså han har, alltså, har järngrepp om, om staden. Ja. De, är, de befinner sig och liksom Hela grejen med, med serien är att, att stad, alltså det är New York Hell's Kitchen mm. eh, som är det är liksom hans, hans del då. Mm. Eh, New York, som han vill, de vill göra all, de, hela grejen att de vill göra en bättre stad. Ja. Att det som är staden är typ ha en roll i serien, typ att Kingpings eh, argument är liksom att för att bygga upp någonting vackert så måste man bryta ner det, bryta ner det gamla. Ja. Så han vill liksom ta borta, förstöra liksom hela staden och sen bygga upp det på nytt så att det blir bra men Matt Murdochs resonemang är ju att det går att rädda staden lite så här Batman, som. ja faktiskt ja. men och sen är det ju men alltså det bästa med serien tycker jag överlägset var Vincent D'Onofrio heter han han som spelar Kingpin mm. om ni inte vet om det är så om ni har sett Full Metal Jacket klassiska Vietnamfilmen det var han som spelar Gomer Pyle den här tjocka killen som var rakad. Han är väldigt olik sig just för att han är, han är rakad på skallen liksom. Ja, han, han, han, har, han har inte hår i de andra filmerna. Eller han har hår eh, i de andra filmerna som han gjort på sistone. Mm. Men han har, varit, han har varit med i allt möjligt så ni kanske känner om ni ser honom. Det är den kille, alltså, han är typ två meter lång och han är stor som ett jävla höghus. stark också. Ja Riktigt jävla stark. Och liksom, han, han gör det så jävla bra för att jag har läst lite Daredevil, men inte mycket. Och det är ju, serien är ju baserad på som tidigare, men det är, det är en helt originell story. Mm. Så att det är inte taget direkt från typ The Man Without Fear, som är en väldigt känd uh, Daredevil-story. Mm. Uh, men att det, han spelar Kingpin, det här, han är det här... Han har det här lugnet hela tiden, men man vet, inte, man vet att han kommer att explodera före eller senare. Men, oh. Och när det hände så då är det bara shit blir det extremt. Oh. Och att han har han är lite han, han inte barn, barnslig på något vis. Liksom han är så tillbaka dragen och blyg. Och sen får man ju veta hela hans backstory. Då fattar man ju varför. Ja, oh, verkligen. Men jag, jag kommer ihåg att <clears throat> det är alltså det, det, jag vet inte, det har inte hänt mig på hur länge som helst. Men jag såg i det avsnittet då man får se det som hände när han var liten, jag ska inte mm. spoila vad som hände, men mm. eh, det var en dysfunktionell familj kan man väl säga att han växte upp i. Mm. Eh, och då hans pappa var drackig och, och så där. Slog och... Mm, precis. Men då när det var typ en det var så här skrikfight mellan mamman och pappan där, mm. <coughs> så vet det, där, för då var det så att det, det, det, jag bara här, shit, det tog hårt för mig på något vis. Alltså. Eh, ja, för det, alltså, det var ju, Mina föräldrar separerade när jag var åtta. Mm. Eh, min pappa han är, han är nykter nu, men min pappa är alkoholist. Mm. Eh, han har varit nykter nu i tretton år. Mm. Eh, och min farsa slog eller min morsa. så här. Det, liksom, det var inte alls inte alls så extremt som jag inte uppfattade att det, det var alls så extremt som det i den serien. Mm. Men det var ju typ skikmatcher som jag kommer ihåg. Eh, och då, men på något sätt så var det så här: jag bara sa: jag Ah shit! Det, det tog på något vis. Kändes, ja. mm. Det kändes, sa Men det var inte så att, att jag kände igen mig i den situationen. Men du var, det, var mer att det påminner på något vis. Mm. Eh, och jag har ju snakkat ungefär om det där han bara, Ja, men det kan hända liksom. Att det, man får få känna till det där. En liksom känslan då att det kan röras upp? Jo, visst, visst. Men det var liksom inte så att jag bröt ihop och låg i utan det var ju liksom Nej. att det var ja, man kände det på något plan på något vis. Mm. Så det, det, det, det, det känner jag liksom aldrig om att det, när det kommer till filmer och serier var det när. Nej. Men, men, men just den scenen, jag vet inte fan vad det var, men någonting var det. Oj, nu var det nu var det mörkt. Nej, absolut inte. Det... <laughs> Nej, men för fan, Nej, men... alltså det jag vet inte, och, och vad är det... Ibland kan jag, kan jag ha svårt För att komma in i tv-serier överhuvudtaget Jag vet inte ibland ska, För att jag, jag är ingen kille Som kan sitta och bin, binge-watch Sträckkolla Åtta avsnitt eller någonting, så där, Det är upphallant ja. jag kan ta, Jag kan ta typ dela ut avsnitten på en vecka liksom. Då har jag liksom någonting att njuta av hela veckan mm. Eller två veckor Eller vad det nu blir Men den här serien ja, Jag har säkert kollat Två avsnitt varje kväll nu då, fram, till, fram till idag då. Ja. Jag tror jag började i Måndags Eller vad var det var, måndags eller det, det är väl timmesavsnitt också Ja det är timmesavsnitt Så det, det är långa avsnitt Ja det är inget Det är inget de här 40 minuterna eller liksom 40-35 där det brukar ligga på Nej precis för Då har man ju reklamen inräknad då På de här vanliga, vanliga inom situationstecken eh, TV-serierna Ja. så om ni har Netflix så är det en serie som ni absolut bör kolla på Ja, jag tror absolut det... inte att man behöver vara någon stort comic fan heller Nej, alltså det, det, det känns inte som en alltså han, han har ju liksom inte dräkten på sig så att, alltså den här, det här röda som man kanske känner igen, det här röda dräkten med hornen mm. eh, utan det är liksom det känns mer som eh, liksom kriminaldrama på något vis mm Eh, och sen råkar det hända att en av killarna är blind Och kan liksom höra hur, hur ditt hjärta slår mm. eh, Men han, det är liksom det är inte så mycket av det Men ändå är det så jävla bra Och det är det, det också Det blir inte för mycket det här Superhjältetemat heller Med tanke på att det är ju De är ju advokater Nelson och Murdoch Som advokatbyrån heter och, och så som karaktärerna heter Ja Så man får ju även följa deras alltså, jobbkarriär Jo precis Hur det, det går att... också liksom att deras första fall och liksom hur de eh, vilka, för de, de vill vara den här advokatbyrån som hjälper de som är utsatta de som ja. inte är de rika de vill, de vill inte bli rik på att vara advokat utan de vill, de vill liksom hjälpa verkligen hjälpa människor precis, Nej, de, vill, de vill göra det rätta det är så pengarna spelar så stor roll ja, precis så det är, men skitbra ser så ser jag den det, det är fan vad hade den på IMDB? 9,1 tror jag ja så yeah. det är ja. Och det är som imponerar jag tror jag inte har varit någon som har sagt året om den. Nej, faktiskt inte. Det som jag får var så vet du det är så jäkla överraskad av det är att han skådespelaren som spelar där det väl han är ju britt. Ja, oh, Charlie Cox. Jäkla bra amerikanska accenterna har smält på. Åh, oh, han är han är riktigt bra. I, I vissa fall kan man ju ana att det är en britt. Mm. typ som är X-markerna som vi pratade om från sedan ja oh. Där han eh, Skådespelande Han är Britt Ja, Dom Hall Gleason mm. Jag glömmer alltid bort vad han heter oh, Dom dom har Gleason Dom har Gleason Ja, oh, oh, jag tror man inte talar så Udda namn oh. Han ser ut som en liten eh, Kalle Skavira kille Ja, <laughs> oh, eller hur Ja oh. <laughs> oh, Men sen, sen är det också att Daredevil, de har ju de, de redan bestämt att det ska komma en andra säsong. Men sen Netflix har gjort en deal med Marvel nu att de har olika serier. Och, eh, först nu kommer ju Daredevil och sen nu till hösten kommer Jessica Jones. Som, eh, är, hon är privatdetektiv som var en superhjälte förr. Eh, och sen oh. efter det så kommer Luke Cage. Eh, Power Powerman. Eh, som är liksom typ Superman fast han kan inte flyga i princip. Och sen efter det så kommer Iron Fist som är han är martial art kille liksom. Iron Fist är det han som har ena armen som är typ gjord av metall alltså robot. Nej, nej det är inte utan den här, det här är kille som bara är så här en martial art snubbe. Jaha, okej. Okay. Och sen efter del... lurade mig det Iron Fist. Ja, eller är det Iron Fist? Jo det är Iron Fist jag tror jag. och sen och sen efter det så kommer en serie där de alla är tillsammans och den kallas The Defenders. Så det blir liksom som en liten Avengers? Då? Ja, som en Avengers i princip. Coolt. Ett litet team. Ja, och allting är ju liksom i Marvel-universumet. Så i det, då snackar de om att... Då snackar de om The Incident. Och det, då, då syftar de på när Aliens attackerar New York i Avengers första Avengers. Ja, just det. Så de har ju på att bygga upp staden efter att staden var förstörd. Ja, just det. Att allting är liksom... Allt är kopplat. Så det är så coolt. Ja, jag gillar när det är samma universum. Det, det kan... Ja... Ja, men bara innan nu vi, innan vi släpper film och tv-världen mm. Jag var såg Mad Max nu i veckan Ja, äntligen Ja, och... Alltså, shit, vilken film What a lovely day Ja, alltså det är, Om man gillar action Alltså det är, eller även fast, man, även fast man inte gillar action Alltså det är, den är så jävla bra Det är liksom ja. att... Alltså vad de som inte gillar action de skulle inte tycka om Eller action, eller inte action snarare kanske Ja, typ bil, bil scener typ så här bilfight scener. Ja, oh. men liksom för den, den här det är så Robot den Wars filmen. Fast för vuxna. Vad sa du? Det är som Robot Wars fast för vuxna. <laughs> <laughs> ja, typ men alltså det det är alltså Mad Max, han har ju inte huvudrollen i filmen. Nej, det är, är ju inte. Charlie Theron som har huvudrollen. Mm. Så det, och för Hela, hela handlingen är ju väldigt simpel det är att, eh, Hela världen har gått åt helvete Det ökar överallt de, Alla om liksom Att få vatten och klara sig och eh, Charlize Theron hon är, liksom, hon är general För i Inom koloni där mm. och, hon, och han som är ledaren Han har en massa fruar Som ser ut som supermodeller allihopa Och hon kidnappar dem För att de vill komma därifrån och sen så flyr hon, och sen följer de efter och försöker jaga henne. Och så är det liksom att de jagarna genom öknen, hon lyckas komma undan, så vänder de och kör tillbaka för de måste gå, åka tillbaka dit. Jag har liksom, hela filmen här, men det går bra. Ja, men alltså, är att man, det spelar ingen roll om man spoilar handlingen för att eh, det är liksom underhållningen förstörs inte. Ändå. Man, man ser den inte för handlingen. Nej, det gör man inte. Man ser den, man ser den för liksom action, och liksom det de gör, för de gör så jävla mycket praktiskt det är ju en hel del visuella effekter, men alltså de spränger bilar på riktigt, de kör en långtradare som brinner in i en annan brinnande långtradare mm. och de, de, är, de det är alltså stuntmän som sitter på 10 meter långa spjut och åker fram och tillbaka mellan fordon i 50 knyck liksom mm. så här. alltså det, det är helt sjukt och det ser snyggt ut. alltså det, första 40 minuterna av filmen då, då det är en konstant scen i princip. Så du sitter bara så här, sitter du på kanten <håll> av säte kan jag säga. Ja, man sitter bara åh, åh. Sen är det 40, efter 40 minuter man så här. Kan kommer han ut. Sen är det 5 minuter, 10 minuter och sen nu kör vi igen. Åh shit. Då Drar det igång igen. <här> ja, det är som en lång jävla bereddollbarn alltså. Man ja, det har... är som en två timmar lång scen i princip känns det så. Ja, ja, faktiskt. Och Tom Hardy, han säger inte mycket i filmen. Han har inte många repliker. Nej, nej, nej. Och det är, det är så typiskt med Mad Max, liksom att han, han säger inte så mycket i filmerna. Jag kommer inte ihåg. Det var så länge sedan jag såg dem. Mel Gibson med Mad Max. Men eh... ja, det han pratar ju... alltså inte så mycket där heller. eller? Nej, alltså det är ju... Första Mad Max, den är ju okej. Okay, sista 20 minuterna är ju bra. Mm. Eh, sen Road Warrior var den andra. Mm. Den, den är ju bäst av mm. dem. Och då säger han ingenting första 20 minuterna tror jag. Så inte en enda replik. Och sen eh, i trean då du lite överstyr. Beyond Thunder då, heter den. Och då är det Tina Turner med. <laughs> Simply the best! Ja, det var ju 80-talet. så det, Tina Turner ser min indian och hon gong soundtrack och allting. Så typiskt 80. <laughs> jag tror inte jag har sett tredje film faktiskt. Nej, den är lite skum. <laughs> uh, jag tror jag har bara har sett första. <laughs> Nej men alltså så att den här, de är redan Den har ju dragit in hur många miljoner som helst Så att de har ju redan sagt att det ska komma en till Mad Max ja. Och de har ju gått ut och sagt att jag är lätt på att göra tre till Ja han har skrivit kontakt för tre va? Ja jag tror det, Fan, det så, så det är ju Mad Max nästan. Wasteland som kommer näst mm. Men det är liksom, och det är De coola kostymerna och den Immortal Joe Som är liksom bad guy, han som vill låta tillbaka sina fruar Han ser så cool ut Vet du vem jag tyckte det såg ut som? Nej. En föråldrad Beetlejuice. Ja, lite grann faktiskt. En fet föråldrad Beetlejuice. Ja. Men det är liksom. Så allting är så jävla snyggt gjort. Allting. Alltså, det, det verkar så här. Du, du kommer, man kommer underhålla i två timmar när man går på bio bara. Ja, gud, ja. Så det är liksom det spelar ingen roll om andra... Det är ju en biofilm, rakt igenom kan jag säga. Ja. Du måste ha det ljudet och den stora. Duken för att, för att kunna njuta av den här filmen, tror jag. Ja, och det är som att alla i filmen är självmordsbelägen i princip. Mm. Det är, ja, grymt bra film. Så alla bra biofilm också. Ja, jag älskar den. Den är, ja, den, den, den toppar ju första, om man ska jämföra den med Mel Gibson, så då föredrar jag den Tom versionen. Ja, men det är liksom att de kan göra lite mer grejer idag än vad de kunde för 30 år sedan. Ja, jo, visst kan man ju det, men... Alltså, rent alltså CGI-mässigt och sådär. Det kan jag förstå att det kanske inte gick upp råd. Men... men även det praktiska. Ja. Liksom. För, för jag, jag, jag, oh, jag, tror jag, jag tror jag läste en intervju eller, med George Miller, den som den, det var ju även han som gjorde originalen. Mm. Att eh, ni minns inte om han heter stuntmannen som någon legendarisk stuntman som det var hans sista filmen han gjorde stunts Stunds. Ja. Och då. Det är en scen där det är två långtradare som kör bredvid varandra och sen ena långtradaren brinner i princip och ska köra rakt in i den. Och de var, ja jag ska göra det stuntet men jag kan inte sitta i, vid ratten som är vanlig ånför motorn för då kommer jag ju dö. Ja. Liksom så att, eh, för hela lastbilen exploderar i princip. Så att de, de byggde en rigg så att han sitter vid släpet ungefär och Jaha. styr. Eh, så styr han långtraden därifrån och sen kör han, och så, sen då kör han ju rakt in då, i långtråden och, och hela, hela liksom exploderar ju och motorn exploderar. Oh, och de ju. Men då satt han liksom på flaket och styrde då. Så oh. han klarade sig ja utan, utan skråma. Så och kände han att det var dags att gå på pension? Ja, oh, men han, han var väl säkert 50-60 år. <laughs> men det är ja oh, shit, alltså det är en grym film. Biofilm, definitivt en oh, fan. Vad skulle skulle kunna ge för betyg då om man ska sätta från 1 till 10? Jag skulle nog ge en 8. Mm. Det är en best best actionfilm i 70 år i alla fall, det. Ja, där är. Oh, är det. Definitivt. Ja. Oh. Där är det väl då, betyg. Ja, alltså det är ju, serien av ja, fan 8 eller 9. Mm. Oj, en 9 generöst. Ja, oh, men jag tycker jag tycker den är så jävla bra. Alltså oh. jag jag i första helgen. Jag kunde inte sluta kolla. Gjorde du det? Ja. Ja, jävlar. 10 april kom det. 12 april hade jag sett allt. <görde> det var 13 13 timmar då. Ja, jag vet, men jag, hela, jag satt hela helgen och tittade. Och det därför inte jag ringa dig? Nej. Ja. <görde> <görde> Eller hur? <görde> Nej, är helt, helt trollbunden för fan. Ja. Det är stark, starka tips nu. Vad säger jag då? Nej. Äh. Vi rekommenderar dem starkt, var det vill säga. Ja, definitivt. det är. Uff, ja. Innan bara, jag ska bara säga det också. Mad Max är ungefär som Indiana Jones första. För, Indi Raiders, jag du du menar nu? för, för Raiders of the Lost Ark det är den bästa äventyrsfilmen som gjorts, tycker jag. Mm. Men hela grejen är att Indiana Jones, om du, om du tänker dig. Om du, kommer ihåg den filmen. om du tar bort Indiana Jones ur den filmen mm. handeln skulle ändå ske exakt samma som du skulle göra när, när han är med. Ja, För de, de hittar ju den här alltså The Ark of Covenant mm. nazisterna. Och Indiana Jones stoppar dem inte. Och de öppnar ju den som att de ville göra. Och sen dör de ju allihopa för att de tittar in i den. Ja, det fanns sant. Så även om Indiana Jones inte hade varit med i, i filmen så hade de ändå varit samma öde för dem. Det är likadant till Mad Max för Mad Max... Det enda han gör i princip som för handlingen framåt. Han är ju är, han är liksom som bihang bara att säga. Ja, det, han, kör, han kör lastbilen ibland. Ja. Det är det han gör. Pråkar lite vapen, skjuter lite på listen. Ja, skjuter, skjuter lite. De kanske. Eh, om, om man skulle ta bort honom så och bara Charlie Ferron skulle liksom köra lastbilen och hade fruarna med sig där. Mm. Det skulle ändå varit samma slut i princip. Mm. Så att. Jag tycker att det är lite ungefär, ungefär likadant Och det är liksom, det som de fokuserar på liksom, Indiana Jones där är ju äventyr Och en del action med, Medan Mad Max är bara action Typ galenskaps-action Indiana Jones som, som en jävla feel-good action Jag älskar de filmerna Ja, det är det Fan, alltså, De är riktigt bra Tv Tvåan är väl vi lite eh. Vilken är det då? Det, det är Kalima Helt <laughs> <skratt> bara så kommer kom att ett hjärta Utan ja. bröstet på honom. Alima. Jag vet att det var efter den filmen som det här rating uppfanns. Ja, för den var elvaårsgräns på Indiana Jones 2. Var det elvaårsgräns på den? Ja, ja. ja jag tror Helvete, det. det hände ju värsta grejerna i den filmen. Så han tog ju ett hjärta på en liv, Efter det efter det. Vi borde nog skaffa äh, en r rating <laughs> Ja, eller hur? Vad borde jag med, liksom hela systemet där, tycker jag? <laughs> ja, det kan man ju inte säga. Ja. Var fan, jag kommer inte ihåg handlingen i Indiana Jones 2 en gång. Eh. Jo, det är de här stenarna som indianerna har. Som de ska samla, vad? Som, som lyser. Stenarna? Ja, vad är det inte de stenarna de har? Men är det inte. Eh. Men det är det. Det är den där asiatpojken, han är med i den tågen. Ja, som kör bilen där. Ja. Och sen är jag att de är ju typ i, i Asien, någonstans, och sen. Uh, hamnar de ju i flygplanen med gummibåten och sen lyckas de ju blåsa upp gummibåten i luften och landa säkert på ett berg. Och sen kommer de ju till något Till någon by som allt vatten är borta och det är de byn har gått åt helvete. Och sen... Är uh, det so Temple of Doom va? Ja, uh, precis. Det är den. Så då, då, då, ska de ju, då, då går de ju till templet och ska ju stoppa dem. Nej men så här är det. Nu läser jag från INDB. Ja. Uh. After arriving in India, Indiana Jones is asked by a desperate village to find a mystical stone. He agrees and stumbles upon a secret cult, plotting a terrible plan in the catacombs of an ancient palace. Där är Kommer du inte ihåg det? ser ut som bärnsten. Jo, just det. Jo, för det är den här byn som de like byn De i. De kan inte... Deras skör är borta. Och den här stenen är väl deras <laughs> typ som kommer återföra liksom all växtlighet till byn. Precis. Ja, precis så är det. Tredje, det är då, vet då... är det Connery. Den är det. Är, det är min ja. favorit. Yes. Ja, det, jag tror att tre och ett av och ettan de ligger på samma nivå. Ja, faktiskt. Junior. Junior. <laughs> Men vad, varför... Nu sitter jag faktiskt och tittar på bilderna här från inspelningen. Vad, vad gör George Lucas där? Han skrev dem. Gjorde han det? Ja. Han skrev Indiana Jones. Så att efter Star Wars så han bara... Jag trodde det var Spielberg som gjorde det. Nej, han regisserade dem. Ja, oh, okej. Okay. Jag, jag, jag tror att Spielberg kanske var med och skrev det med George Lucas. Oh. Men jag tror att... Eller så är det så att George Lucas skrev storyn och sen gjorde... Eh, Spielberg-manuset kan det också vara. Det är någonting åt det hållet. att oh, det inte brekas då alltså? Nej, så att du, du kan ju förstå vilka rättigheter... Disney fick när de köpte upp Lucasfilm. Vad skojar göra? De fick både Star Wars och Indiana Jones. Ja, oh, det var inga två dåliga franchise man fick på Köperå, eller? Nej, precis. Herregud. Oh. Men alltså, jag, äl jag älskar uh, trean. Det, det är ju Holy Grail med Sean Connery. Ja, oh, just det. De skulle lätta på Jesus bägare, ja. Ja, oh. och det, är ju, det har ju varit uh, George Connerys liksom livsverk att ta reda på vart den finns någonstans. George Connery? Sean Connery. <laughs> Jag blandade ihop George Lucas och Sean Connery. Jag är så trött nu, alltså, du fattar inte. George Connery! Ja. Oh. Yes, I'm George yes. Connery. I made Star Wars. <laughs> Let the force be with you. Always. Always. <laughs> Men, men i slutet på Indiana Jones där när han, han, han, George Connery har blivit skjuten, jag ser det igen, jag ser George Connery igen, Sean Connery, Sean Connery har blivit skjuten, och så, eh, så han ska ju ta sig igenom de här jävla Ja. Oh. Indiana Jones, och så sen, då, då, då, då, då säger de ju högt såhär, the dependent man, the man, the man. Man. Och så är det Sean Connery utanför. The Planet Man. The Planet Man. The Planet Man. The Planet, ah, planet man. man. Knees before God. Knees before God. Ja, oh, jag älskar se honom. Oh, ja, den är fan nice. Oh. George Connery. Game George sports. Connery. Bästa skålspel. Shit, vad han är Fan, vad han är grym. My name is Connery. James Connery. And James! Is he James! James! James och, och oh, Sean oh, James och George Connery Sean Connerys två okända Söner James och George Vad tänkte jag säga Jag tänkte berätta att George Nej men vad <laughs> <nej>, fan <laughs> <Nu börjar> jag... <laughs> <laughs> jag tänkte berätta att Sean Connery är skämt Du har uh -huh. säkert hört Ja den hade du hört hmm? uh, oh, ja. at, <laughs> at what time does Sean Connery Arrive at the Wimbledon's Wimbledon är alltså en. Nej, det kan jag inte säga. Ni, ni, ni som vet, ni vet. Jag har hört när för men jag kommer inte ihåg. Tennis. Ja, oh, tennis. <laughs> tennis. Ja, yes. oh, på tal om ingenting. Eh, sommaren är runt hörnet. Ja, oh, precis. Eh, vi fick ju faktiskt eh, önskemål om att eller frågor om, om vart man kunde, ja, som vi sa tidigare i avsnittet, vart man kunde skriva om vad vi höra våra tankar omkring, vad som helst mm, i princip. På, på facebook sida, där. Precis, på facebook ser jag bara skriva där. Eh, och då, Frida, eh, skrev till oss på Facebook. Tack, Frida. Tack, Frida. Eh, om eh, sommar här, vad vi, vad vi ska göra i sommaren. Mm. Vad ska du göra, Jesper? Ja, nu är jag så pass tråkig som jag har inte planerar någonting. Än. Nej. Det är för att jag. Det känns som att semestern är så långt bort, men den är faktiskt inte det. Det är bara en månad kvar. Ja. Sen är jag ledig i fyra veckor. Det är skönt. Ja, det är jävligt skönt. Och. Ja, äh, jag vet inte. Jag ska väl. <clears throat> Framförallt ska jag väl. Försöka vara ute så mycket som möjligt för förra sommaren så blev inte det av så mycket. Jag, var, jag, var, jag hade en liten. En, en, en svacka höll jag på att säga. En, ja. En, kan, man säga en, kan man säga en emotionell emotionell svacka? Ja, det kan man väl säga. När, man, när jag försökte ja, dölja det deppiga med att typ spela dataspel och inte sätta foten för lägenheten i typ fyra dagar i sträck eller någonting sånt där. Ja. Och sen ibland kanske ut och gå och sväng eller så I, i sommarvärmen Utan nu, nu ska jag verkligen ta Det låter så klyschigt Kommer jag tänka på nu Ska jag ta tillvara på sommaren Ta tillvara på vädret Ska jag bada och så <laughs> Nej men nej Framförallt kommer jag ju träna som en, som en galning Jag kommer ju fortsätta Och träna och träna, och träna. Uh -huh. Så jag ska försöka ut och springa Så mycket som möjligt Kanske man kan Försöka se på Någon, någon lopp Någon gång det hade varit kul att testa. Ja, på hösten finns det en hel del lopp som de kör. Ja. Så man kan, det, det, det, jag kommer nog försöka få upp kondisen till och möjligtvis försöka på något sånt. För det vore jättekul tycker jag. Ja. Jag sprang ju ledningen upp för några år sedan. När fan, mm. fan vad det var. Var det juli eller var det i augusti? Jag kommer inte ihåg. Men det, det var skitnice. Jag, tr jag tror att det var i augusti. Mm. För då, det, då var det en och en halv mil. Men det finns ju också typ halv mil tror jag. Mm. Men fan, satte på en och en halv mil i sådana fall Ja, för det, det var skitroligt jobbet som fan var det men... Och sen var det ju att eh, En och en halv mil var ju typ amatörerna Sen var det jag tror att tre mil som det var Professionella som sprang mm. Så efter man kom i mål då så, Då stod man ju och tittade Det var ju folk från, alltså löpare från typ Nigeria och Kenya där och de eh, mest uthålliga alltså de Ja, så precis jävla alltså de, de kan ju springa tio mil för fan men då, då, jag kommer ihåg, då var det var en backe som var ganska brant som man i princip fick, jag fick gå upp för. För de var så jävla brant. Efter typ så här en mil. Och de har ju satt redan. Så det var ju liksom att man, man fick ta sig upp och liksom gå upp. Men då stod jag och tittade när de kom springa och det där. Och mm. flög fram. Det var som att springa på mål. Och, bara, <laughs> och, och nu kom han. Och där var borta. Fan alltså, det är så imponerad. Jag fattar inte. Jag, jag begriper inte. De är, och de, de är så smala också, men det är ju, måste mår ju jävla kondis. Jag vill också vara igen och kunna springa så jävla, så jävla långt. <laughs> ja. Så jag kan vinna hur många lopp som helst då ju. Ja, det är inte alltså. Fan, det ser så jävla coolt. Ja, jävla häftigt där. Själv, själv börjar man fråsa efter typ... Ja... Eh, vad tänkte jag säga? 3 tre, fyra kilometer. <gasps> börjar du fråsa vid 3-4 kilometer? Nej, men inte flåsa. Men alltså, såhär, man börjar så här... Åh, oh, nu känner jag lite i strupen att det... Mjölksyra? Ja, mjölksyra i strupen. Nej, inte i strupen. Och jag springer med halsen. Jo, mjölksyran, precis. Den, den klickar in, det gör den. Men det är, då man, uh -huh. det är då man byter låt till Eye of the Tiger. Fortsätter. Uh -huh. Rising up, back on the street. Utöver det så skulle jag, väl, jag skulle jättegärna att typ åka på roadtrip eller åka en weekend någonstans för inte så långt härifrån Det skulle vara så nice. Det skulle vara sjukt roligt du har ingenting inplanerat men det är, det är någonting som jag, som jag ska kanske ha som mål egentligen Det borde fan vi göra Ja det tycker jag Lätt Spela en podd utomlands <laughs> Ja eller hur Fan vilken bra idé Fan nice Förstår du att sitta på balkongen eller någonting Fan soft ja, Där har vi en idé till något Framtida avsnitt Eller hur Bara ja men fan nice Det var en bra idé Ja det är, liksom, det, det, är bara, det är bara att ta bil och åka ja. Riktigt nice. Uh -huh. Gotland ska jag vilja vara på. Det är inte för att det var långt bort, men... <laughs> jag kommer uh, att tänka en kommer där är det. Ja, men det, det är ett av mina favoritställen eh, jag har som, jag, där. som jag någonsin har besökt. Är det nice det, där? Ja, det är ju otroligt vackert. Så, det är ju dialekten som... Det, det, det är som musik i mina <laughs> öron Det är ju det är okay, Kano. Ja, det är... Det är det är Cain och dragning. Cain och dragning. 60 och 20. 26. Ja, just det. ja. har hade glömt bort det. De är ju de, är ju de som drar det där. Bekenar jag? Jaha. Ja, ja, det är det som är grejen. De, de överlever på det. Ja, eller hur? Vi måste hitta en ny Så alltså. Det funkar inte annars. Cain, håll sig i nu i 15 år. Vad är hemligheten? Är Gotland? Plocka blommor över ringmjuren och <laughs> gå och vandra runt lite grann. <laughs> Nej, jag tycker det ser jävla vackert. Ja, oh, det är jävla nice. Och är det bra <skratt> väder, då är den en jävla härlig stad var vara också. Ja. Oh. Stad, nu, nu tänker jag på Visby. Alltså när jag säger stad, nu, jag kanske ska jag nämna det. Ja. <laughs> <laughs> För det var där vi var då, när jag var där senaste gången. Ja, okej. Ja, så en någon slags resa. Börja inte vara till Australien då, utan köra till Australien, med är Jaha, då var det en båt. Hej, jag kommer Båt, då har vi båten till Australien. Ja, oh, just det. Du då, var, vad vill du göra i sommar? Eller har du planerat allting kanske? Ja. Nej, alltså jag ska ju jobba. Oh, fan, som vad som roligt det är det. Och då tackar vi för veckans avsnitt. <laughs> Hej då. Jag ska jobba. <laughs> Nej, men jag pluggar ju så vet du så det är ju sommarjobb jag håller på med nu. Just det. Men det är ju, det är ju inte 100 procent. Så att det kommer ju... Som jag, det schemat jag på ett sätt nu. Så är ju ledig varenda helg. Men det är ju... Och sen ibland så har man lång helg och sådär. Ja. Men det är ju så att... Typ en weekend i väg Skulle liksom vara soft. Jag har ju snackat med några poler om att vi kanske åker till Prag. Mm. Från typ torsdag till söndag. Mm. Så det skulle ju vara skitnice. För det är ju... Till sista minuten för typ Ett och fem eller ett och två mm. Liksom eh, och var, För det är så jävla billigt där nere Ja, jag eh, har hört det också Vi har ju... Och god öl ska det vara också jag har Ja, har en gemensam vän till oss, Viktor Han har var varit där med sin tjej Var det va? Var eh, den? Med? Jo, jag tror han var varit där ja. Jo, han har varit där, det ja. Ja, det visste du Ja, men om det var tjejen, det, det minns jag Jo, men det var tjejen, det var, det. Det var Jessica Han var där med Jaha, oh. jag tänkte på en annan Victor <laughs> Okej okay. ja. Nej, men han har varit där i alla fall Ja, precis ja. Och han sa ju att det var Victor älskar ju öl <laughs> <laughs> Så han sa att det var perfekt Det var ju billigare med öl än vad det var vatten typ. Bottle water var ju Dyrare än en öl liksom. <laughs> oh, nice. Så, Ja, eller hur Fem Så. spänn per bilen typ mm. det soft. Så det blir väl en Ja, det kanske du menar att det blir en en Pragresa alltså det låter Ja, det, det, ja, låter det är slutande. inte satt i sten men det, det lutar mot det. Så det skulle mm. vara det skulle vara nice faktiskt. Mm. För jag, jag har inte varit utomlands med liksom polare på inte hur länge? Ja, aldrig varit varit utomlands med polare. Oj, hände inte läckt här då. <laughs> jag har inte varit utomlands med några kompisar. Jag har bara varit med familjen faktiskt. Ja. Ja har. två gånger har varit med kompis Utomlands, och det var Ja, det var senast, det är Skit länge Skitlänge sedan. Mm. Känner du dig gammal när du säger sådär? I'm an old man. Ah. Nej, jag får Åh, Jag tänkte på, tänkte på när man tog studenten, det var ju fyra år sedan, var det? Ja, 2011. Nej, fyra, vad säger du då? Jo, fyra, 2015 jo. nu. Jo, det är det, my bad. Åh. Mm. Fyra, jo, fyra år sedan. Ja, men det var väl typ, jag, jag tror det var 2010 som jag var där eller jag var utomlands med jag tror att du var då i Turkiet Men om resan inte skulle hända då vad skulle vi göra då i sommar? Jag vet faktiskt inte Jag, alltså, är det, jag, jag skulle, liksom, skulle vi vilja åka iväg det, det jobbar ju så det kanske blir svårt jag vet inte. Jo, men alltså att om det inte om man tänker liksom, över en helg, lång helg liksom, om det inte blir Prag mm. eh, då jag vill bara åka någonstans ja. eh, bara komma iväg med, med polare då, med kompis mm. eh, Ja men, typ som det du sa, åka till Gotland typ. Ja, det skulle faktiskt. vara hur nice som helst. Äh, åka någonstans där man inte vart. Mm, Men det var varit liksom, det, det skulle vara jävligt nice. Roligt. Käka god mat, snacka lite skit. Ja, eller hur. Det Se kan lite, städer, lite städer, dricka lite öl och så. det är lite pils där. <laughs> Nej men det, det skulle vara skit skitroligt. Ja, verkligen. Nej, jag känner mig nöjd för den här veckan, vad säger du? Ja... Jag känner mig biktad håller jag på att säga. Det var för fel ordval. Tänker fader. känner mig frälst. <laughs> Och jag känner mig jättenöjd. Ja, men då får vi tacka för att ni lyssnar. Och så, om det är någonting ni vill höra oss våra tankar om så är det bara skriv skriva på Facebook. Ja. Lägg en not håller säga. Lägg ett inlägg så svarar vi. Jättegärna. Precis. Men då ses vi nästa vecka. Gör vi vi ses. Ja. Nästa, vecka. nästa vecka har vi webcam I, i. Nästa vecka då är, det, då är det. Vad heter det? Slideshow. Nej. Live streamer. nej <laughs> PowerPoint. Nästa vecka. Ja, <laughs> det är så bra. Ja, ha det är bra. Hej. Tack. hej